Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu i savjetima građana, Sektor 3. Današnja tema je projekt Karlovačani za grad Parkova, za koju vjerujem da ste već svi čuli, da, a gost je Milan Medić iz Karlovačke udruge up Internationala, koja se već duži niz godina bavi sa očuvanjem zelenih površina i općenito ekološkim pitanjima vezanima za grad Karlovač, Karlovačku županiju, a i šire. Dobar dan, bok. Dobar dan. Karlovačani za grad Parkova, to je projekt vezan za očuvanje zelenih površina i otkud opće ideja za takvo nešto? Ideja za pokretanje akcije Karlovčani za grad Parkova je stara jedno četiri godine kada smo uvidjeli da su novi dijelovi grada Karlovca s jedne strane izgrađeni po onim socijalističkim uzorima visoke betonske gradnje, a s druge strane oni su potpuno hortikulturno neuređeni. Postoje veliki problem sa zelenim površinama u gradu Karlovcu, mi slovimo kao grad zelenila i vode, ali sva ta tradicija zelenih površina, u stvari stara slava parkova koji su nastali u razdoblju od Napoleonove do konca austrougarske vlasti. Dakle, u Karlovcu u zadnjih 50 ili 70 već godina nije izgrađena gotovo niti jedna nova parkovna površina osim ako izuzmemo arboretuma kod Šumarske škole. Reklo se izuzeva arboretuma sa građanog pored Šumarske škole, a ostali parkovi, pogotovo ove kvartovi tipa Novog centra, Grabrika, Luščića, Banije, biti općenito cijelog grada Karlovca su ono skroz ne održavane pa se tiče površina površine. Ili... Zelene površine se održavaju, zelenilo, redovito, kosite, travnjake, ali ne postoji, ne postoji sustav. U zadnjih 50 godina nije tamo sustavno rađena ni, niti jedna parkovna površina. Dakle, vrlo rijetki su drvoredi, vrlo rijetki su par... ne postoje parkovi, dakle, nije sustavno izgrađen niti jedan park i mi smo 2003. godine pokrenuli akciju kojom kojem smo htjeli ozeleniti te nove dijelove grada i udahniti novu dušu da tako kažem prispodobiti za humaniji način života od 2003. do evo, 2007. to jest prošle godine 2006. mi smo pune 3,5-4 godine novac za sadnju stabala nabavljali izvan grada Karlovca dakle od brojnih donatora koji su podupirali eh, ove akcije sadnje mogu navesti naravno neke to su Američka agencija za međunarodni razvoj, Akademija za edukacijski razvoj, također jedan američki donator, izuzetno bitan, Sorošev institut, otvoreno društvo, dakle, Soroševa zaklada, Zagrebačka banka, nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koja je prošle godine samo dala 150 tisuća kuna, dakle, pikap je prosječno oko stotinja kuna godišnje sakupljao izvan Karlovca i ulagao taj novac u sadnju drveća. Kroz ovu akciju u zadnje četiri godine je posađeno oko 400 stabala i uređen je okoliš pet dječjih igrališta na području Gradski četvrti, Novi centar Grabrik, Luščić e, tako da i naravno čak izvan Karlovca smo izašli sa akcijom jedne godine s recima Zagrebačke banke zelenjen okoliš školi Ivan Gorankovačić u Dugoj Resi e, postalo je naravno sasvim jasno da dugoročno mi Karlovčani ne možemo očekivati da će ljudi i izvori financiranja izvan Karlovca nama dugoročno financirati sadnju drveća, tako da smo od ove godine pokrenuli i fond Karlovčani sa grad parkom. Možemo reći po fondu na koji način uopće funkcionira. Pri tom mislim na upravljanje, raspisivanje natječaja, dalje financiranje, ulaganje, kako Karlovački poslovni subjekti općenito gledaju na taj fond, kako gledaju Karlovčani na fond. Kako gledaju do, donatori, što Karlovački, što znači, Hrvatski, a što, kako gledaju inozemne? Pa cijela ideja fonda je zamišljena po uzoru na zapadne suvremene fondove lokalnih zajednica, mi ga tako i nazivamo fond lokalne zajednice Karlovačani za grad Parkova koji su zamišljeni i vođeni na taj način da svi dionici u lokalnoj zajednici od građana, pojedinaca do poduzeća, lokalne mjestne samouprave solidarno izdvajaju jedan dio svojih sredstava u sredstva fonda iz kojeg se onda provode akcije, u našem slučaju evo, hortikulturnog uređenja i ozelenjavanja uh, grada Karlovca. Takvi fondovi na zapadu postoje, oni mogu djelovati sa ciljem poticanja, ne znam, uh, sporta, sa ciljem poticanja pomoći invalidima ili stipendiranja djece, učenika, mladih. Dakle, sama njegova svrha je, ovisi o onome kako je lokalna zajednica se dogovorila i odlučila. Mi smo evo pokrenuli jedan takav prvi fond lokalne zajednice u gradu Karlovcu i on će naravno biti usmjeren na ozelenjavanje i hortikulturno uređenje našega grada. A suradnja sa ovim karlovačkim poslovnim subjektima, financiranje Uh, naravno ovo je prva godina i uh, polako sve više i više uključujemo uh, poslovne ali i druge subjekte u financiranje fonda moram. Na ovom mjestu prije svega istaknuti nekoliko važnih partnera sa kojima vodimo fond i sa kojima izgrađujemo fond. Na prvom mjestu to je grad Karlovac kao naša jedinica lokalne samouprave koja je odvojila od ove godine u proračun grada Karlovca unijela stavku od 30.000 kuna za koju vjerujemo da će se redovito uplaćivati svake godine u sredstva ovog fonda. Na drugom mjestu tu su i tijela mjestne samouprave da Dakle, gradske četvrti, za sada su se uključile četiri gradske četvrti, to je Grabrik, Novi centar, Luščić i Banija, koji su zajednički skupili nešto oko 35 tisuća kuna usredstva ovoga fonda. Od poslovnih subjekata tu na prvom mjestu moramo napomenuti Karlovačku banku, koja kod koje je otvoren račun fonda Karlovačani za grad Parkova. Banka je provela akciju u prosincu, tako da su oni e, za svaku transakciju koja je išla preko njihovih e, kartica nagradili po 20 lipa dakle, u sredstva tog fonda, dakle građani sve što su u prosincu kupovali putem e, kartica i automata Karlovačke banke, ka, banka je to nagradila od svojih novaca, nagradila to sa po 20 lipav sredstva fonda, tako da je tu nešto oko desetak tisuća kuna skupljeno i mi smo sada dalje u kampanji a, prema svim drugim poduzećima, a, ono što je za sada apsolutno sigurno jeste da su se brojna a, lokalna, komunalna i, i, i državna poduzeća, da tako kažem, uključila prije svega uprava Šuma, Karlovac, a, čistoća, a, evo, očekujemo uključenja i drugih javnih poduzeća, a, u pregovorima smo i sa privatnim sektorom, a ono što je vrlo bitno u cijeloj priči da se uključuje sve više i više malih i srednjih privatnih poduzeća gdje mogu ono navesti neke uh, uh, značajne uh, karlovačke privrednike kao na primjer uh, frizerski salon Merlinka, slatki centar uh, severinski uh, i tako razni, ra, razni lokalni ra, pe, pekara leka i recimo i tako Na koji način oni konkretno sudjeluju? Znači sa nekim ono, uplatama ili da, naravno, cijela poanta toga je da, da ljudi uplate novac. Dakle, pojedinci, mala, srednja i velika poduzeća, lokalna i mjesna samouprava. Dakle, cijela ideja fonda je da Karlovčani solidarno uplaćuju novac u svoj fond. Pri tome se mora reći da Karlovčani će sudjelovati u stvaranju tog fonda ali i u trošenju njegovih sredstava. Što se tiče naše udruge, Pickup International, mi više sebe ne vidimo kao udrugu koja će trošiti taj novac. Dakle, mi sebe prije svega vidimo kao udrugu koja će prikupljati novac u taj fond i mobilizirati e, građane da uplaćuju u, ta, sre, u taj fond sredstva i sami ćemo prikupljati dalje za, za fond sredstva. Ono što smo mi napravili, dakle da bude sve potpuno transparentno i jasno da se sredstva ne bi sljevala na račun naše udruge, mi smo pri regionalnoj zakladi za lokalni razvoj Zamah, e, koja ima sjedište u Zagrebu, otvorili poseban račun fonda pri Karlovačkoj banci, dakle vi znate da su zaklade te Uh, ustanove koje su registrirane i ovlaštene za prikupljanje i distribuciju sredstava iz lokalne zajednice <clears throat> tako da naša udruga i nije uh, mi smo htjeli izbići to da se novac sljeva nama na račun uh, mi već dug, duži niz godina dakle jedno dvije godine uh, vodimo jednu radnu skupinu koju nazivamo Savjet građana za uređenje okoliša, to je također jedna mišrovita radna skupina koja, s kojom mi dogovaramo i provodimo daljnju politiku e, uređenja okoliša. Ta radna skupina je sastavljena od predstavnika mjesnih e, odbora Gradski četvrti e, poduzeća Udruga građana. I e, ta radna skupina će također imenovati komisiju koja će od, određivati e, na koji način će se trošiti ta sredstva. Za dan planete zemlje 2.4. E, ćemo zajedno u partnerstvu sa zakladom kod koje imamo otvoren e, fond karalčani za grad parkova raspisati javni natječaj, dakle javni poziv za iskaz interesa za trošenje sredstava koja ćemo do tada u ovoj godini skupiti i to je prilika da se Karlovačke škole, Dječji vrtići, Gradske četvrti, udruge građana jave sa idejama uređenja uređenja okoliša, to ne mora nužno biti sadnja drveća, može biti izgradnja dječjih igrališta, postavljanje klupa. ronilački klubovi se mogu javiti sa idejama uređenja obala, rijeka na sličan način. Na koji način se mogu javljati pojedinci, udruge, grupe građana, škole i ove slične organizacije koje se bave s ovim stvarima o kojima smo sada pričali, na koji način te šalje upit za sredstva i kako će se odlučivati koji će se projekti prihvatiti ako se trebaju još doraditi ili će biti odbačeni? Mi ćemo u travnju, kao što sam rekao, 22. travnja na Dan Planete Zemlje objaviti javni poziv, javni natječaj. Prije toga mi ćemo potpuno razviti projektnu dokumentaciju, dakle svi oni koji će se htjeti javljati sa nekim idejama da troše novac iz fonda, naravno za uređenje i uljepšavanje grada, će trebati na propisanim obrascima prijaviti svoje projektne ideje i te, te obrazce ćemo mi do tada javno objaviti i daćemo edukaciju i pomoć ljudima kod njihovog ispunjavanja. Ovom prilikom moram napomenuti da natječaj neće biti otvoren za fizičke osobe, dakle bit će otvoren za pravne osobe i po mogućnosti neprofitne, dakle nećemo imati otvoren za poduzeća, moće će se recimo javiti tu druge građana ili ili gradske četvrti, mjesni odbori škole, vrtići i slične Takve ustanove. Pri tom će dakle, natječaj biti negdje do konca svibnja otvoren. Potom će se će savjet građana za uređenje okoliša je dogovorio pri zakladi zamah da se osnuje peto člana komisija za odabir nagrađenih projekata. U tu peto članu komisiji učit će tri predstavnika savjeta građana, jedan predstavnik grada Karlovca i jedan predstavnik poslovnog sektora. Jedan, jedan predstavnik od ovih poduzeća koja već ove godine financijski podupiru uh, djelovanje fondom. Da li će to biti Karlovačka banka ili neko drugo poduzeće, to ćemo još vidjeti. So you got that legs and you got that walk so fast Ponovo smo u studiju, dakle, danas nam je gost Milan Medić iz Pickup Internationala Karlovačke udruge. Pričamo o projektu Karlovačani za grad Parkova koji u Svibnju izlazi, dakle, sa prvim natječajem, pozivom za prijavu projekata za uređenje grada. Što se tiče ovih e, organizacija, udruga i posladnih subjekata s kojima PIKAP surađuje, kakva je dosadašnja suradnja s kojima u biti, on, pričao s kojima ste već surađivali, Ka, kakav je odaziv? kod njih koliko oni imaju senzibiliteta za investiranje u svoj grad je li to malo se promijenilo nazad nekoliko godina. Vi ste evo sa zelenilom stimali neke ovako dosta dobre suradnje koliko se sjećamo. Na odgovor na ovo pitanje moramo podijeliti, da tako kažem, na dva dijela. Jedno je ono naše trajno partnerstvo sa vrlo dva važna poslovna subjekta, to je Zelenilo i Karlovačka banka. Zelenilo je naravno naš dugogodišnji partner od 2003. godine i Zelenilo sudjeluje u svim našim dosadašnjim akcijama, besplatnim radom strojeva, mehanizacije, radnika. Oni izrađuju projektnu dokumentaciju za sadnju, što građani moraju biti vrlo svijetnih jesni toga da ipak drvo se ne može posaditi bilo gdje. Dakle, morate znati i to dogovoriti sa gradskom upravom uh, da se sadnice ne posade na plinovodima, toplovodima i tako. Dakle, sav taj uh, cijeli posao obavlja zelenilo već četvrtu godinu za redom, uh, dajući humus, kolce, sve one popratne sitne male troškove koje bi nama u velikoj mjeri uh, poskupljivali djelovanje ove akcije i sada ovoga fonda. Pri tome građanima je vrlo bitno i sada kada smo akciju pretvorili u fond da njihova sredstva koja daju u, sred, u, u zakladni fond Karlovčani za grad Parkova neće ići ni za šta drugo nego izravno za kupovanje uh, sadnica, klupa, dječjih igrališta, ljuljačkih klackalica, a taj veliki financijski amortizer, dakle sve druge troškove već evo, četvrtu godinu za redom snosi poduzeće zelenilo. Uh, Zelenilo je još 2003. za takvu svoju izuzetnu suradnju sa pikap i, i, i drugim udrugama koje su, u tome sudjeluju, dobilo je godišnju nagradu Američke agencije za međunarodni razvoj, uh, tako da mogu reći da je primjer Zelenila u suradnji sa našom udrugom prepoznat kao jedan uh, opće hrvatski dobar primjer u partnerstvu na razvoju lokalne zajednice. Drugi naš važan partner iz poslovnog sektora jeste naravno Karlovačka banka nama je vrlo bilo stalo da kod Karlovačke banke kao lokalne bankarske institucije otvorimo sam račun fonda Karlovčani za grad Parkova i banka se uključila vrlo aktivno u stvaranje fonda na način da je e, provela tu akciju koju sam već spomenuo dakle da je nagradila svaku transakciju e, preko svojih kartica sa određenim financijskim iznosom i sa bankom ćemo naravno e, pokušati dogovoriti druge mehanizme i modele e, poticanja građana na korištenje naravno i njihovih proizvoda bankarskih kroz koje bi se onda oplemenjivala sredstva ovoga fonda. Što se tiče drugih poslovnih subjekata, moram reći da u ovom trenutku mi vodimo onako vrlo uh, osjetljive, vrlo delikatne i, i, i prve pregovore sa poslovnim subjektima u Karlovcu. Neki su se već uključili, neki će se tek uključiti, iskazali su želju i interesovanje. Ono što treba reći da je ovaj model potpuno nov za naše privrednike. Dakle, naši privrednici s jedne strane imaju taj problem da ih saleću sa svih strana razno razni nogometni klubovi, ekolozi, e, zahtjevi da sudjeluju u raznim humanitarnim akcijama i sl. Dakle, naši privrednici bez obzira bili to mala, srednja ili velika poduzeća, s jedne strane se nalaze pod velikim pritiskom zajednice za davanjem sredstava, a s druge strane oni sami nemaju razređeno ono što se u zapadnim zemljama zove društveno, model društveno-odgovornog poslovanja, što znači da imaju recimo ovakav jedan zakladni fond ili više njih i kažu recimo politika naše tvrtke da dajemo, ne znam, za ekologiju invalide ili recimo znamo svi Rockefeller fondacija da je za umjetnost ili Soroš da je za demokratizaciju, Bill Gates ne znam, potiče obrazovanje borbu, liječenje, borbu protiv AIDS-a i takve stvari dakle vi ne možete danas doći u Microsoft i tražiti za nogomet recimo, zna, zna, zna se da oni potiču medicinska istraživanja i obrazovanje u nerazvijenim zemljama, recimo ili ne možete doći Sorošu i tražiti novac za umjetnost kada to financira uh, Rockefeller uh, grupa, uh, burzovna grupa uh, dakle na, na sličan način naša poduzeća sve više i više će morat razvijati jedan svoj prepoznatljiv uh, imiđ društveno odgovornih tvrtki i mi sa uh, mnogim Karlovačkim poduzećima upravo ovih dana vodimo pregovore da uh, upravo u Fondu Karlovčani za grad parkova prepoznaju jedan od svojih identiteta poslovne politike koji će sustavno sa nama razvijati naravno uh, uplaćivati sredstva, vlastita sredstva u taj fond iz kojeg će se onda e, djelovati na očuvanju urbanog identiteta grada Karluca kao grada parkova zelenila i vode. A koliko je u kod arlovačkih firmi razvijeno društveno odgovorno poslovanje i koliko, znači koliko razumiju potrebu takvog načina funkcioniranja i doniranja, dakle da nije da se ne dolazi do onog stihiskog bez ikakvog reda, ovo što si priča od nogometa, invalida, preko kulture, sporta, demokratizacije, tako da ono doniraju bez neakog plana. Jasno. Pa ja bih rekao da se tu poduzeća ponašaju na sličan način kao cijelo naše društvo. Ako ste malo pratili ove najnovije akcije, ne znam, Ana Rukavina, pa ne znam, ono, skupimo novac za pužnice, za djecu koja imaju probleme sa sluhom i slično, onda ste vidjeli otprilike jedan uh, obrazac ponašanja hrvatskih građana koji kaže treba 3 miliona, mi udarimo i skupimo 5, nije problem, dakle skupi se ono čak i više novaca nego što treba. Međutim, onda akcija zamre i e, onda se može očekivati da opet za tri godine ćemo izdvajati za pužnice ili za odjel za šta je ono bila akcija da se majkama, rodiljama koje su imaju dijabetes uredi e, u, u Zagrebu e, odjel na kojem će se porađati takva djeca i slično. Dakle, ono što u Hrvatskoj je prisutno jeste da hrvatski građani imaju senzibilitet za davanje za svoje bližnje, za humanitarne akcije, ali ne postoji jedan sustav, dakle, koji bi, koji bi to provodio trajno. Ono kako je vani to postavljeno jeste da ja ne trebam kad je jedna akcija, ne znam, za pužnice ili za Anu Rukavinu ili za ne znam nešto, dati od jedan put 500 kuna, nego da ja redovno ono, svaki mjesec uplaćujem po 5 kuna, ali cijeli svoj život recimo ili da jedno poduzeće ne mora odjedanput dati milion kuna i to ovaj, iskoristiti da bi se promoviralo tog istog trenutka, nego je sasvim dovoljno da recimo godišnje daje 30 ili 50 tisuća kuna ali onda da se napravi jedan dugoročan model da je da to poduzeće izgrađuje svoj image naravno ako je srednje i malo, ako je veliko poduzeće onda će davati milion kuna ali redovito ne znam u fond ne znam za invalide Hrvatske ili za ekologiju ili za imali smo onu akciju sadnju maslina po moru Dakle, to je jedna stvar koju mi još u Hrvatskoj pa evo i u Karlovcu kroz ovaj fond moramo riješiti da građani shvate da jednim stalnim ali redovitim, manjim izdvajanjima u taj fond možemo dugotrajno rješiti problem e, sa uređenjem okoliša u našem gradu, jer cijela ideja takvih e, lokalnih zakladnih fondova u, u, u lokalnim zajednicama počiva na ideji da svi malo damo, a zajedno dobijemo više. No e, biti, evo sad si ti već odgovorio djelomično i na moje sljedeće pitanje o sličnim projektima u Hrvatskoj, dakle, i, i šire, u regiji, u Evropi, no, ti si ono po Americi dosta bio u Poznici kako tamo funkcionira taj sistem zaklada? Taj zakladni model u principu je preuzet iz anglosaksonske društvene tradicije i moram reći da je ovo koliko je meni poznato prvi fond lokalne zajednice u Hrvatskoj. Mi sada imamo nacionalne velike fondove koje sam ispominjao malo prije, ali mi nemamo jedan mali lokalni fond, recimo kad dođete u Bjelovar, da Bjelovarci imaju dva, tri ili jedan svoj fond za nešto što je njima važno. Uh, ili kad dođete u Dubrovnik ili kad dođete u Zagreb, dakle to je nešto što je na zapadu vrlo uobičajeno kada dođete u neki grad, bez obzira da li on bio srednje, male ili velike uh, ve veliki grad po, po obimu, dakle oni imaju čak na kvartovskoj razini, oni imaju svoje male lokalne fondove kroz koje oni prikupljaju sredstva za razvoj svoje zajednice. Evo Karlovac po tom pitanju prednjači i mi smo, koliko je meni poznato kroz ovaj fond lokalne zajednice Karlov za grad Parkova, prvi takav primjer u Hrvatskoj. Današnji gost Milan Medići iz Pick up Internationala. Danas pričamo o projektu Karlovac za grad parkova. Evo do sada smo čuli u ovom prvom dijelu emisije kako Karlovac i dakle i u ovom segmentu što se tiče fondacije odnosno nove zaklade za grad parkova prednjači u Hrvatskoj. Pa ono kad se sjetimo onih prošlih nekoliko emisija i prošli gosti što su pričali da je Karlovac po dosta stvari predvodnik što se tiče Hrvatske. A opet svi govorimo kako je Karlovac Karlovac loš da je ono na, na začelju općenito nekog ono razvojnog puta u Hrvatskoj. Pogotovo kad se uspoređuje Karlovačka županija sa Istarskom županijom ili gore Međimurjem. Pa ima naravno razloga za optimizam, Karlovac nije apsolutno na začelju hrvatske ljestvice u bilo kojem pogledu i pogotovo mi u civilnom društvu, u drugama građana u svakom slučaju prednjačimo i Karlovac je jedan od jačih centara razvoja civilnog društva u Hrvatskoj. Naravno tu ima... E, uvijek dovoljno prostora za razvoj i za unapređenje, ali ono, e, ona ideja s kojom mi cijelo vrijeme djelujemo u Pickup internationalo a vjerujem i u drugim udrugama, jeste da e, Karlovac od grada slučaja pretvorimo u grad primjer. I na mnogim područjima, pa tako evo, i sa osnivanjem prvog fonda lokalne zajednice e, u Hrvatskoj, ja ne bih htio grešiti dušu da li je to prvi jedini, ali za sada sam ja čuo jedino za taj model dakle u Karlovcu da postoji ovakav fond lokalne zajednice, eto primjer da smo i na tom polju na neki način pioniri. Možeš reći od prilike, evo ti se baš baviš već jedno koliko 15 godina sa civilnim društvom zbog čega je konkretno u Karlovcu dakle dok je ova društvena ili mainstream politika zakazala, je to moguće baš u biti pravi razlog zbog, če, zbog čega je civilna scena toliko jaka u Karlovcu? Civilno društvo svakdje u svijetu se razvija na onim mjestu. Gdje građani žele samo organiziranjem riješiti neke svoje probleme koji nisu riješeni od strane upravnog i od strane privrednog sektora. Dakle, vjerojatno je to razlog, ali ne i jedini. Mi danas znamo i u Hrvatskoj, svjedočimo i u svijetu brojne primjere gdje sustav ne funkcionira, a građani opet ne pokazuju samostalno dovoljno društvenog poduzetništva da sami preuzmu stvar u svoje ruke i pokrenu organizacije civilnog društva. U tom kontekstu Karlovac nije nešto ono jako kritičan, kritičan primjer, naravno uvijek ima uh, i gorih primjera, ali uh, ono što je primjetno u zadnjih, evo ja bih rekao, dvije, tri godine jeste uh, dosta veliki pomak po tom pitanju. Ja moram reći da smo mi sa gradom Karlovcom kao sa jedinicom lokalne samouprave uspostavili vrlo dobru suradnju, naravno ona se uvijek može razvijati, ona se hoće razvijati, obostrana suglasnost partnerstvo postoji i mislim da su u Karlovcu zadnje te dvije, tri godine stvoreni nekakvi fundamentalni temelji, fundamentalne pretpostavke, da tako kažem, da se suradnja upravnog i civilnog sektora pojača. Ono je upravo sada što sam i govorio kroz ovaj fond je prilika da se u razvoj lokalne zajednice na jedan sustavan način uključi i poslovni sektor i mislim da je to izazov pred kojim svi stojimo i pred kojim ćemo polako, polako otvarati vrata, da se i domaći privredni sektor uključi na način na koji je sektor uključeni u razvoj suvremenih zapadnih demokratskih društava. Sada smo čuli da je karlovačko civilno društvo dobro, odnosno udruge civilnog društva dobro razvijene, povezane funkcioniraju na jednom zavidnom nivou. A kakav bi općenito interes karlovčana, dakle koji nisu uključeni niti u udruge, niti u ud... U neke organizacije u okviru grada, gradski, gradskog poglavarstva ili političkih stranaka, kakav je njihov interes za očuvanje zelenila u gradu, da se interesiraju šta se događa, primjerice, evo za, baš za ove gradske četvrti o kojima smo pričali, Novi centar, Grabrik, Luščić, Banija. Mislim da je stanje u Karlovcu po pitanju društvene uključenosti građana u najmanju ruku prosječno ako uzmemo hrvatske uvjete, ne treba tu zaboraviti ni jedno povijesno nasljeđe, ipak je Karlovac bio dio vojne krajine, kasnije u socijalističkom sustavu. Dakle, ovdje kod nas nikad se nije gajio duh poduzetništva, niti na, niti na privrednom segmentu, a još manje društvenog poduzetništva kojim se mi bavimo kroz udruge građana. Dakle, još uvijek je, ali nije Karlovac po tome specifičan, to je problem cijele Hrvatske gaji, onaj, dakle, stav da se ne lasa da se ne poduzima puno, da će uvijek biti nekako, da će se moći, da, da je bolje šutiti, da je bolje sagnuti glavu jednostavno biti poslušan ovaj, taj, taj duh je jednostavno nešto što u Hrvatskoj predstavlja veliki problem, jednostavno nemamo to povijesno nasljeđe e, društvenog aktivizma, nemamo to društveno nasljeđe u kojem građani imaju samosvijez da nešto svojim vlastitim radom mogu poduzeti. ali s druge strane e, Karlovčani su u tome pogledu u svakom slučaju mnogo bolje nego druge neke sredine u Hrvatskoj tako da sve veći i veći broj građana se uključuje u ovu akciju, uključuje se i u rad savjeta građana za uređenje okoliša. Ono što je vrlo bitno jeste da ćemo mi u partnerstvu sa lokalnom samoupravom negdje sredinom ove godine provesti reizbor članova naša sva tri savjeta građana to je da ponovim za one koji ne znaju i savjet građana za uređenje okoliša savjet građana za gospodarenje otpadom i savjet građana za prostorno urbanističko planiranje tako da ćemo sada sačekati u svakom slučaju da u travnju prođu ovi izbori, vjerojatno će se u svibnju već konstituirati vijeća gradski četvrti, udruge su tu standardno na raspolaganju i onda ćemo negdje, pretpostavljam u šestom, sedmom mjesecu provesti reizbor za članove savjeta građana. Moram reći da je grad Karlovac uh, jedan od deset gradova, jedan od prvih deset gradova u Hrvatskoj koji je uopće počeo primjenjivati taj model rada savjeta građana kao mješovitih međusektorskih skupina koje su zadužene za donošenje, ali i za provođenje lokalnih politika razvoja, ovaj, uh, a takovi takovi savjeti građana i takva metodologija usvojena na tragu međunarodnih preporuka dokumenata Agenda 21 i lokalna agenda koji, koje su donešeni na one poznatoj konferenciji u Riju 92. i konferenciji o okolišu i održivom razvoju 2002. u johannesburgu to su bili veliki samiti Ujedinjenih naroda i kažem Hrvatska možda u svijetu ne u svijetu ali recimo u europi je do duše na začelju primjene takovih metodologija ali u svakom slučaju Karlovac nije na začelju te lokomotive tog vlaka koji u Hrvatskoj radi na primjeni tih načela i metodologije, kažem, upada u uh, skupinu od prvih deset gradova uh, u Hrvatskoj koji su to primjenili i moram reći da uh, osim četiri Istarska i četiri Međimurska grada, Karlovac i Virovitica su jedina, da tako kažem, dva grada u drugim dijelovima Hrvatske koji su aktivno počeli primjenjivati načela Lokalne agende 21. E ovako sada približavamo se kraju, dakle reko si u svibnju kreće raspisivanje natječaja. Mož malo još sad, sad zainteresirane za o medijskom planu promocije projekta kako će sad sve to odvijati se. Pa ako ima među slušateljima i nekog dakle članova nekih udruga organizacija zainteresiranih za, za javljanja na projekt, da znaju o čem se konkretno radi. I kad možemo očekivati dakle, izlazak van sa, u medije, dakle sa nekim materijalima. Pa ovako, naš, naš, naš plan je da 22. travnja, dakle za Dan Planete Zemlje službeno objavimo e, poziv, dakle javni natječaj. Mi e, planiramo da ćemo do tada skupiti novaca otprilike između 100 i 150 tisuća, da Bog sreće, pa i više sredstava, tako da će otprilike između 100 i 150 kuna biti e, na raspolaganju građanima Karlovca. Svakako ćemo napraviti tako da po jednom potražitelju sredstava e, odredimo maksimum na recimo 30 tisuća kuna, što znači da ćemo, ne znam, 3 do 5 e, takovih e, projekata moći financirati u visini do 30 kuna. To smo prije svega uveli tu metodu da bismo na nekoliko punktova u gradu mogli poduzeti akcije, tako da svi građani Osjete dobrobit od tog fonda, od tih sredstava. Nismo htjeli da svi Karlovićani skupljaju novac, a onda da se samo na jednom mjestu investira, mada bi to možda bilo pametno jer bi sa nekakvih 100-200 kuna dugotrajnije rješili probleme možda jedne lokacije ovako ćemo ipak otvoriti prostora da se mnogi javljaju a onda u narednim godinama mi vjerujemo da će se sredstva fonda više struko uvećati tako da će ti natječaji vjerujem postati tradicionalni, redoviti planiramo ih svake godine za dan planete Zemlje raspisati dakle u travnju sredstva će tijekom svibnja i lipnja biti dodjeljena onima koji su prošli na natječaju naravno oni koji će predlagati sadnje drveća oni će pričekati do 10. ili jedanestog mjeseca to je bolje i za drveća da se sadnja drveća obavi u jesenskoj sadnji a ovi koji će tražiti za razne druge aktivnosti postavljanje klupa, dječjih igrališta ili možda ronioci ako će se javljati sa nekim svojim projektima oni će odmah sredstva moći koristiti vjerujem već početkom lipnja Ok, već se sad može početi slagati dokumentacija, projekti pa onda u četvrto mjesecu samo čekati da se izbace van odnosno da vam se dostavi na koji način. Biće opisan, raspisan javni natječaj biće e, rok vjerujemo tri ili čak četiri tjedna moći će se podignuti obrasci za prijavu, pretpostavljamo u gradskom poglavarstvu i kod nas izravno udruzi e, na par mjesta u gradu će se moći podignuti obrazci biće propisana procedura kako, kome, do kada predati ono što bi zainteresirani građani trebali već sada raditi, polako se skupljati, trošku za ideje koje imaju, dakle eh, oni koji žele oba predlagati sadnju drveća, trebali bi joj sada kontaktirati zelenilo, vidjeti koliko su te njihove ideje u skladu sa eh, hortikulturnim planovima grada Karlovca i pomalo si eh, slagati tu svoju financijsku konstrukciju, onda u travnju eh, kada natječaj bude raspisan biće sasvim dovoljno vremena za sve da u roku ta tri tjedna ili mjesec dana eh, na Pišu na vrlo jednostavnim obrazcima koje ćemo raspisati ja, svoje projektne ideje, tada će se komisija koncem svibnja sastati, donijeti preporuku Upravni odbor zaklade će potom biti obavješteno preporutkama ovdje te komisije sa terena i, tam, i tada ćemo u, u lipnju dodjeljivati sredstva. Ok, evo, ja vjerujem da ću vam i tijekom ove godine još pričati u emisiji Sektor 3 o ovom cijelom projektu. Ako ništa drugo, bar o dobitnicima sredstava, puno ti hvala. Hvala vama i hvala Radio Karlovcu što na ovaj način promovira civilno društvo i rad savjeta građana i veselimo se tome da će kroz ove emisije i da biti promoviran i Fond Karlovčani za Grad parkova doviđenja bok